не спростила нашого правопису і не полегшила ні читання, ні писання, як того, може, і хотіли реформатори, а навпаки ускладнила можливість легко зрозуміти написане. Якщо поважно підійти до другої частини мотивації скасування цієї літери, що ніби суто українських слів із звуком «г» небагато і що їх легко запам'ятати для практичного вжитку, то побачимо, що вона не витримує критики. Словник Грінченка, переведений фотомеханічним способом за постановою Вченої Ради Інституту мовознавства Академії наук України 1958-1959 років, налічує таких слів мало не 270. А як відомо, цей словник далеко не вичерпує всього лексичного багатства сучасної української мови, Отож, цих капосних слів не так уже і мало у нашій мові. Так що легше завчати на пам'ять оці 270 слів, щоб правильно вимовляти під час читання, чи відновити скасовану літеру і читати текст так, як написано. Відповідь на це може дати перший ліпший учень початкових класів нашої середньої школи. До труднощів, породжених скасуванням потрібної літери, додається ще й морока з написанням українських прізвищ, які мають звук Г, на чому слушно спиняє увагу в довіднику українських прізвищ Радянська школа, Київ, 1969 рік. Автор передмови, старший науковий працівник Інституту мовознавства, кандидат філологічних наук Варченко, мовознавець пише: Деякої складності, або точніше неясності, не було останнім часом питання утворення форм давального відмінку однини від прізвищ на ГА. Річ у тім, що в значній частині випадків формант ГА розвинувся з К завдяки зміні глухого К у проривний Г між голосними. Однак ця зміна губиться під дією правопису в результаті чого форми давального відмінка набувають неприродного орфографічного та орфоепічного вигляду, зазнаючи збігу з тими формами, які постали природно. Перекажу думку вченого трохи популярніше, щоб було зрозуміло широкому загалові, про що власне мовиться. Як відомо, є багато українських прізвищ, які мають у середині чи наприкінці, а то й на початку, звук «г». І закінчення «га», приміром, «волоцюга», «чепіга», «стрига» тощо. В давальному відмінку однини вони закінчуються на «зі», «волоцюзі», «чепізі», «стризі». Але трапляється в нас чимало прізвищ із проривним «г». «Дзига», «рега», «ломига» та інші, які в давальному відмінку однини мають уже закінчення дзі. Дзи дзі редзі, ломи -дзі. Отже, постає питання, яке з цих двох закінчень ставити в давальному відмінку однини, коли прізвища обох груп у називному відмінку однини пишуться за сучасним правописом тільки з «г». Тут не дасть собі ради навіть людина з вищою освітою і феноменальною пам'яттю, бо годі охопити всі можливі українські прізвища з цими двома сумнівними звуками. Автор передмови Варченко і видавництво «Радянська школа» мусили вдатись до скасованої літери і користуватися нею, щоб висловити точно думку. Переконатися в цьому показовому факті може кожний читач розгорнувши 24 сторінку, названого вище довідника українських прізвищ. А втім, Варченко не являє собою в цьому питанні виняткового автора, що для висловлення своєї думки мусив вдаватись до написання літери «Г». Група авторів книжки «Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Видання наукової думки. 1968 рік» Теж не могла у певних місцях точно висловитись інакше, як тільки скориставшись цією літерою. Не міг обійтися без неї і мовознавець Жилко у своїй праці Нариси з діалектології української мови, що вийшла в видавництві Радянська школа 1968 рік.